më e gjëmejnë, më ebal së ndë i shala do të imarën fjallë të autorit, Allah më shroft kërë është fjekan formën e guslit dhe thëtë u e guslul kamilu njën uja gusli i plot që bëdë në formë plot është që së pari ta bëjnë jet pro në gusli si gjitha shumë edhe për fjallë të autorit i ka dë forma Aja, forma parë që arabisht që otësipet i gjitha, forma që pranohët pa kryer at obligimën atë. Edhe sifatu kemal forma e plotësisë. Pra për çë është më mirë të merret gusli në atë formë, pra është forma e plotë. Dhe autorët e spari fillon me këtë formë. Pra për Abdes i kemi këto dy lloj forma, pa forma e Abdesit që pranohet nëse e kryen, edhe forma e plotë e Abdesit. Po ashtu për namaz, për hax, edhe do thonë adhurime të tjera. Qëllë është kriteri, qëllë e dalën mësë, bëndalën mësë tyre dy formave, pra nëse ne mjaftohëm e gjatë kryjës e adhurimet me vepru vetëm obligimet, atër kjo qëllët formë e pranimit, i gjitha, pra pranohet Allah së më talë e kryjën obligimet. Mirë, pa nëse kur ne e kryjëm, ne adhurim, pra i kryjëm zbashku me obligimi, i kryjëm edhe sunetet, fa pra qështë e qënë të preferume, atër kjo është forma e plotë autor i sporti po thot e, forma e plotë e goslit është e një nuja, me ban jet. Po një jetë gjoser gjona arabe është me pas synim, qëllim diçka. Kurse fatarisht e ka kuptimin që me zëmrën ta ne me vendos mënyrë të prerë kryrjen e një vepre. Ënd, kjo vërtet është kuptimin teknik. Po me vendos Bazamra tonë në mënyrë për kryer një vepër, vepra qoftë ajo veprë adhurim, qoftë do të thotë raport marrëdhënje me të tjetrin apo adat, zakon. Edhe njëti i zemrës, secili është njëti vend i njëti siç është i zemrës. Edhe nuk ka lidhje pa njëti me gjuhën. Dhe nuk është e lehtë, por nuk është lëvizur në feni Allahu subhanahu taala që njeriu kur dëshiron të vepruan një adhurim Po, kërët e bën njët, me e folë ato, me gjuhën e ti, po, kërët e bën, bën njët, me e vendosë me gjuhën e ti. Nëse dikush mundet me pyt, edhe me thamë pëse, po thua që kjo nuk është e leqshme, nuk është e leqësuar. Po që me folë, me, me shprejhë njëtën, përderi sa në këtë formë, bëhet një përputhje mes e, e, zemrës edhe gjuhës. Po, kërë njëri ju dëshira në pruni adorimë, Sëm mos më thon një jetën më gjuh, mos më shpreh një jetën më gjuh në mënyrë që gjuha e ti dhe zemra e ti të jenë pra në bashkënim ose në, në përputhje njëra me tjetrën. Për gjithë ndaj kësaj arsye veprimi i një jetë të më gjuh është në kundërshtim me sunetin. Nëse prap dikush pyet, thotë po pejgamberi so nuk e kanë ndaluq kët gjë. Pra s'ka ndaluar që me bën një jetë më gjuh. S'ka atis që pejgamberët son thotë mos e bëni një jetë më gjuh. Pra dajson nuk e kanë ndaluar përse po thua që kjo është kundërshtim me sunetin. Kësaj i përgjigjemi me dy pika. E para është se pejgamberi sallallahu al selam, siç e dim në hadithin sahi ka thënë, men ahdatha fi amrina hadha ma leysa minhu fa huwa rad. Kushdo që shpik la fen ton diçka që nuk është prej soi refuzon, nuk e pranon atë al Allahu. Pra është kundërshtim me sunetin e pejgamberit. Edhe e dytë është se çdo për çdo gjë që shkoku i saj ka ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu nuk e ka vepruar ose do thonë nuk është vepruar në kohën e pejgamberit sallallahu, atëherë kjo është argument që ai veprë e saj adhurim nuk është për sunetën e pejgamberit sallallahu. Përse s'e din pejgamberi sallallahu mi ka bën jet adhurimet e tij? Po nuk mund të më të imagjinohet se pejgamberi ka ka kryen do një adhurim pa pa jet. Pa kur ka dëshuruar me veprun e adhurin, ai ka bën jet atë nëpër korrën ku është transmetuar nga pejgamberi sa më ka shpreh ose e ka thënë me gjuhën e tij, një jetë. Prandaj fakti që pejgamberi sa më ka braktis këtë gjë, nuk e ka vepruar, edhe pse ka ekzistuar shqakoj soi, tregon se ajo nuk është prej sunetit. Por braktisja e saj është prej sunetit, ose veprimi i saj nuk është prej sunetit, mirëpërsh kundërshtoj me sunetin. Për këtë arsye fra nuk Ligjësohët, nuk është sunet që me thonë, e thanë njëtën me gju Qoftë nëse e thejmë pa me zët tullt, shëhtaz apo haptaz e Po a thejmë i kështon nga se me këtë pra dalojmë prej atyre Ose disa pediatarve cilët kanë thanë se është sunet që njëtën me shqiptu me gju me zët lartë Kërsi dis, disa nga thanë është sunet me shqiptu me gju me zët tullt Ose me ton tullt jurispond këto dy mendime nuk kanë kur farbazë, kur far argumentën e sunetën e pejgamberisë, si ose po më shumë argumentet siçi pomba lart, pra janë në kundërtet e kësaj. Dhe niyeti është kusht për saktësinë e të gjitha adhurimeve. Fat pra që gjitha adhurime, të gjitha adhurimet për më shen saktat pranuara te Allahu subhanahu tala do të ke, të parafrin niyeti. Ka sa pejgamberi sallallahu selam ka thënë hadithin e njohur innamal a'malu binniyat. Vërtetë Veprat janë vetëm si pas njetit Ma inë në malikulli mëriin Ma në ua dhe gjdo një riu I takon ajo që ka bërë njatë Dhe qka është përshëllim me njetin Njeti Kur themi Pra me fjale njeti janë përshëllim dy gjëra E para është njeti i veprës Për këtë njetë Flasin djetartë e fikut Fuka aja Pa njeti Qërsa ma lartë e sili e sakson veprën Po, Gjikot gjuk, për këtë vejbër që është të sakt Kër të bëjsh njët Pra bën njët me, bon me zemër që Po e kry një vejbër një, një adhërim të saktur Loj dyti njëtet është njëtet Për atë i cilje dhe prohet Kjo adhërim Pra kjo është Kjo loj njëtet për të flasin Startët të uhhide, diatartët të, të uhhide Nga se kjo pas taj ndërlidhët me i khlasin Me sinceritetin Për shambull Njeriu kur dëshiron që shumimi duke fund për këtë mëngjesul, atëh duhet më bë me atlar i trupit duhet më bë një gatgulin. Kjo është niyeti i veprës ose për veprën. Mirpo nëse njeriu e bën njët që kët gusul më më marr si adhurim, që afrote Allahu subhanahu taala, pra si bindje në shtrim ndaj Allahu subhanahu taala, atëh kjo është niyeti, arabisht thonë niyatul ma'muleh, pra niyeti për atë që po e kryen kët veprë. Ka se me kët gusin në këtë ras me këtë adhurim pra besimtarit do të këtë për qëllim ftyrën Allahus për atële edhe pse, do thasaj për këtë t'i lojë dytë njetit shumisa prej nesh pra jemi të pavëment shumë, jemi të shkojdesu nda i ti, pra kore maru më guslin pak prej nesh e bojnë pra edhe me njetë që është adhurim i cilin e afran të Allahus për atële ka se zakonisht, pra shumisa ju në e kry me adhurimin vetëm për faktin e pë Jemi të dëtyruar me kryat në atërim. Po, pra, krymat vepër me qëllim, po, pra, me njetin që ajo këtë ras, po, pra, e bëjmë njetin me qëllim që me në vetëm vepër ajo në tjetë esakt, e pranuar të Allah. Kjo është qëllimion. Mjë kjo realisht është një laj mangësia, saj përket njetit. Përgatër si Allahus më të alat, në shumit se në rast e kërë i përmen, pro, në Koran disa prej veprimeve, apo adhurimeve besimtarve e përmen që ata i, i kryin ato për me, pra, deshironi apo e kërpojnë ftyrën Allah. Që shkarë për shemë në sërën radhë në jetin e stedethe, thëtë më ledhina saba robët i ga e oajgjihi rabbihim. Ata cilet e, u të reguan të durushum, duke pas për qëllim, duke sinuar ftyrën e zotit tyre. Pra, shperblimin Allah, s'matala, me gjenetë dhe me pa Allah në gjenetë. Pas surës El-Layl, Allah subhanahu wa Ta ta'ala thot: "Illā illā bi-wajihi rabbihi il l-a'lā." Pra, e tej fundit, kur Allah subhanahu wa Ta ta'ala flet për besimtarin e dëshuar, i cili ia përhiqet Allah thot, "Qëllimi i ti tij është vetëm që e kërkon ose e dëshiron fytyrën e Zotit të Tij më të lartë." Surra Al-Hashr gjithashtu Allah thot: "Yatabuhūna fadlen min Allāhi wa ridawan." Ata e kërkojnë ose e dëshirojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut. Pasaj autor i vazhdanë thotë thumë me jose mi, pasaj thotë bismillah. Pra pas njetit, do të me thonë bismillah. Fjalla bismillah ose tes mje, si pas me dhejbet, që kemi morë o pra maherët kër kemi folë për abdesin, është obligim. Pra është obligim sikur për gusëll, është obligim sikur për abdes. E lepse, hadith sësak nuk ka për këtë. Pra, saj për sa i përket guslit nuk ka hadith sakt, ndërsa për sa i përket abdestit, për sa i përket guslit nuk ka hiç hadith, ndërsa përket abdestit kemi thënë se hadithi është i dopt sipas mendimit më sakt diatorëve. Mirpoq këta diatorë kanë thënë që përderisa fjala bismilla është obligim për abdes, atëherë themi që më parsorë është bëhet obligo ose të thuhet që është obligim edhe për guslin. Gjasë kusli është pastërti më e madhe, është pastrim më i madh se sa Abdesi. Mir po asakta siç kemi thon më herët është që ëh me thon bismillah para abdesit ose para guslit nuk është obligim. Ose po nuk është obligim para abdes, as për gusl mir po as vetëm sunnet. Pastaj vazhdon autori thotë mojagsilë, je dei fyesalasan, edhe pastaj i lon duart 3 herë. I lon duart 3 herë. Kjo është sunnet. Për po para guslit me lon duart 3 herë. Dhe qëllimi me lon duart është me loshu plokat e durrve. Gasejua në gjuhën arabë kur ose në tekst kur përdoret fjala dor, për qëllim është shuplakë. Por është në sekondë një ja, dëshmi që për qëllim është komple dorë. Për shembull Allah subhanahu taala thon sure Maida nëetën 38, musariku wasariku faqta uaidihuma. Vjedhësit dhe vjedhsës u hapet në duart. Për qëllim është shuplaka dorës. Ose çka si kanë ar haditha që e kanë shpjeguar po jo kry dorë. Përgodarësuim si, me Allah subhanahu teala e ka përmendë dorën, mirë po pa ka pasur shëllim më shumë se sa shuplakën e ka sqaruar këtu. Te abdese ka thonë wa aidiyukum lil marafik dhe lani duart e Juve deri në brylë. Lani duart e Juve deri në brylë. Pastaj vazhdon autorthat uama lahuatha por pasçi çëllon duart 3 herë i lënë edhe pjesët e trupit që i ka bërë të papastërta prej për shkak xunubllokut, pra që janë si rezultat i gjurë në blakët. I lanë dhe ato pjesë trupit. Që shkohë në hadithën e me imunës në rradi allanon që pejga meri sallallasën i, i kala pra duar të ti i kala dhe pjesë të trupit që i ka bërt për pasër ta për shkak të gjurë në blakët pas kësajnë a thot për një aso me ka fërku dorën e ti për toke ose për muri ne, dy herë apo tri herë. Sheu themin Allah më shoh sot ajo që un e kuptoj prej këtij hadithi të me Imun es Radi Allah është se pejgamberi sonn këtë rast ka pas pak ujë. Pa, për mua më mu, mor gusl, ka pas pak ujë. Për këtë arsye ka shenën e uajshme që pejgamberi sonn me fërku dorën e tij për muret, që ka qenë dhjetë ose për tokë, që është ka transmetime ndryshme. Dy herë apo tri herë pra që në mënyrë që më largu më shpejt edhe më shumë Atë pastërtin pasterti, pa e cila është në gjithë të ndorë Kër e ka larguar I ka larguar pa atë të gjërat që, e, Ose pjesë i e në botë pa pastërta Në gjatë gjënë blakot Edhe pastaj që kemi më përë më poshtë Me jasëmë këto Këmbët e ti Pra i ka lanë në një vend tjetër Jo atë i ku ka mërë gusël Pasaj i vazhdan atë orë thëtë Ma i të vëdë dhe e Pas kësajna Pa pasaj të durs, i lanë durët Edhe ti pasran Ato pjesë i e n ujtë me aftushëm, i pasranë me uj. Edhe durët pasaj i pasranë me uj, ose do thotë me sapon e kështu mëralë. Pasaj thotë merë abdes. Pro, merë abdes si kurse për namaz. Ashtu ishë merë abdes për namaz. Për këtyre fjallet të autorit këptohet që do të me marë abdes të pëllot, dhe e rinë fund. Dhe kjo është e sakt nga se shtush të resfëtu në hadithën ajshës radiallarën. Adhepse që shëmë e po me poshtë në hadithën e mejmullës Arët që për janë nësëm i ka Pra, ka marë abdes Mirë po kam t'i kalon pala i, Edhe i kalon në funda Dhe të mas guslit në një vështë largu Në një vend tjetër i kalon kom të Këna me shpiku me poshtë Arësujem për këta Pas abdes të thotë Më jahëthi ala raqësihi thële Thënë të rawi hi Pas ta i thotë hedhë uh, uj me grushta Në kokën e ti triher Mënyrë që me Por pëktimura fjala e autorit kuptohet se ai kur të hedh ujë me grushta në kokën e tij, ë, 3 herë do thot me në gjithë kokën e tij. Kjo kuptohet me fjalët e autorit, sepse kanë edhe transmetime tjera më ndryshsh që shkruan me pomogës. Dora ujihin, po thot me lart kokën, për qëllim është pa me hedh ujë mbi kokën 3 herë në mënyrë që uji më arrit të rrënjët e flokëve. Uji më arrit rrënjet e flokëve. Pra mos mëcin sasia e pak të ujit. Mirë, po më arrit edhe me log rrënjet e flokëve. Në hadithin e Aishës radijallahu anha thotë: "Thu mu yuhallilu bi yadihi sha'ruhu hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alayhi al-ma'a thalatha marratin thumma ghassala sa'ira jasadihi jasadihi." Thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me me dorën e tij i ka, ka la pra flokët e, e ti, pra qëllim është i ka fut në gjishtrin të durvët e ti në flokët e ti. Dhe e risa, është bindur që është lagur lëkura e kokës. është lagur lëkura e kokës e ti. Pas kësa e në thotë pegamerës, onë ka morë dhe tri herë ka hedhë uj në bikokën e ti. Pas e i thotë e ka la pjesën tjetër trupit. Për këti hadis e ta ishte së radelan po kuptohot, që Sportë njeriu do të më hedh pra ujë me grushta të tin kokën e tij 3 herë. Edhe do thot me gjestrin me me shti, me fut gjestrin mes flokëve në mënyrë që të depërtuaj ujë deri të rënë të flokëve, pra me lëng edhe edhe lkurën e kokës. E pas kësaj na gjithashtu pra më hedh 3 herë ujë mbi kokën e tij. Disa dietar kur e kanë shpjeguar këtë hadith kur pra, kur ka thon ai shën radiollancë këtu ka vepruar pejgamberi son 3 herë thonë që kjo nuk e përfshin këtej kokën mirë po herën e parë kur ka hedh grushta ujë me grushta të tin ose me grushta të tin në kokë e ka pra ka hedh në anën e djathtë të kokës herën e dytë në anën e majtë edhe hera tretë ka shën në mesin e kokës pas ashtu ka, ka ardh ë ndonjë hadith pejgamberin sallallahu t'ala tij Që e të regonë se Pegamerin sa lësëm kështu ka vëpru Pro hadithi të rësvetot Të Bukhari e dhe muslimi Kur ja kanë siel pra një enë me uj Pro pegamerin sa më ka marë një grusht uj Për jasaj enë Edhe e ka hedhë në anën e djast kokës Pasaj grushtin tjetër në anën e majtë Edhe grushtin e tret në mesin e kokës Pasaj thot Uja umë më bedën e huë gus Lën thalatën Pasaj e lanë gjithë trupin e ti triher Pasaj e lanë gjith elon trupin e tij 3 herë. Argumenti për këto është hadithi i Aishës, edhe mejmunës radhiyallahu anha, që i lezu ma lart. Pra te mejmunia hadithi hadithi mejmun sa thum ma faḍa al-ma 'ala sā'iri jasadih. Për sa i Pasaj, thot person ka hedhur trup, e, uj mbi pjesën e mbetur të trupit. Disa diatorë ka thonë për qëllimi për qëllim me fjalë të mejmunës që ka e, e ka lënë pjesën e mbetur të trupit është pjesën e mbetur jashtë gjymtyrve të abdesit që i ka la para ngoslit, to kjo pjesa e teatrit që kanë bë. Sa i domthan atove që i kalon, kër ka la kur ka marrëmtes, është sheh ka lënë këtë pjesën që kanë bërë te i trupit. Autori po thotë këto veprën 3 herë. Në këtë thellonim autori ka arrit me kias, me analogji. Pra ka vë analogji me abdesin. Pra këta djetarë, fën, për të thadhi ato të hanë përdes sa liqësohet për abdesin që me me la pjesën e abdesit 3 herë. Ata rëndëta thot edhe për goslën, nda kjo është e njohur në Medhebin Hambili. Mirpo, shehu Islami ibn Timi Allah më shohë, ta një pjesë e dietarë thonë se sa i përket pastrimit të trupit, po goslet nuk veprohet kjo 3 herë, gasë nuk është saktsu prej pejgamberis, ose më përdeisa nuk është saktsu britia tërë, nuk lëhsohet dhe nuk bëhet kjas me e Abdesin. Pastaj thot moyad luk, moyad luk e hu dhe e fërkon trupin. Po kur e hej trupin trup 3 trup, herë gjatë hedhës trupit, tu jetë në trup, do të edhe me fërku trupin. Pra me kalu ndorën e ti përmi, përmi trup. Dhe pra fërkimit trupit është legisohet, që si shë kanë shpegut djetarët në njërë që njëri jo tjetë i mbindur që ujë ka, ka përfri gjithë trupin e ti. Ka se nëse njëri jo vetëm hedhë ujë mbi trupin e ti, atër kamën si që ujë më shpërndane për trupet dhe mos me përshri këtë këtprupin për pra arsye të yndyrnave dhe gjëra të tjera që ndodhen në trup. Prandaj është sunet, pra është e lehtë më që me fërku trupin, me fërku trupin gjatë goslit. O wayata yamanu. Ja e wayata yamana. Ja edhe do të më fillojmë i la pjesë me lë të trupin pra në pjesën e djathtë të trupit. Pra fillon për pjesën e djathtë, dhe pastaj e lën pjesën e majtë. Për spari lën pjesën e diastrutit pastaj pjesën e majt argumenti prokto është hadithi i Ajshës rradi Allahut që e kemi përmend shpesh ku tregon thotë kanen nebi sallallahu alajhi wasallam yujhibuut tayammuna fi tarjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli thot pejgamberi sallallahu alajhi ka pëlqyi e ka dëshuar po ka vëlqishë me fillim pe anës së diast qoft kur i ka krer flokt apo kur i ka voth kusët apo kur është pastruar edhe në të gjitha çështjet Rëndë të gjitha qështje të qenë qështje të mira, prej nësëm ka fillu prej anës në djathën. Pasta i vazhdo në autorit thotë, më jakës i lë akademi hi me kënen ehtër, dhe i lanë këmbët e ti në një vend tjetër. Po, kërë e përfëndonë guslin, është vendohës të prokallonë në një vend tjetër dhe i lanë këmbët e ti. Po, jo në, në dëvendit ku ka qenë duke marë në guslin. Pri fjallet e autorit kuptohët që kjo është Njërë po rast, gusëll, në përgjithësi, pa çdo rast, çdo herë kur të merr gusël, në fond këmbët i lano në një vend tjetër. Edhe nëse vendi ku ke marr gusël ose ku merrët guslin është i pastër, çësja është të bani utonë. Mirpo ajo që kuptohet prej hadithave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lërë këmbët e tij në një vend tjetër për shkak të nevojës. Ka së sjojë japom te hadithi me imunës vendi aty ku ka ka marr Guslin ka shen lë. Po ka pas dhëlla në mur që mjubo, po ja son mos më ju bë. Po këmbët e tij me dhën, po më bë atë pasorter ta me po më më më bë atë pasorter ta me baltë edhe me dhëjë, atëherë pse mos vendosen një vend tjetër? Ka ka, ka kalu në një vend tjetër dhe i ka lë këmbët e tij. Dhe argumenti për këtë është se pejgamberi sonë në hadithën e Aishës radijallahu nuk përmendet që në fund e Guslet i ka lë këmbët nuk sakaun e transmetojnë për Aishën, ëh, që i ka lë këmbët e tij në fund guslit, mirëpo është i dopt transmetimi. Prandaj e saktë është që pejgamberi sahomi ka lë këmbët e tij në rastin cilen e përcjellë transmeton me imunia radhovan, jo raste nëse hadithin cilen e përcjellë transmeton Aisha dorë. Prandaj kjo bëhet vetëm në rast të nevojshëm. Nëse vendi është i pastër, nuk ka nevojë në fund guslit, pa mos vendosje me kalun i vend tetë dhe, dhe milok këmbët. Pasaj autori vazhdojnë e përmen formën që është e pranuar. Tho të hulmë gjëzi, forma e pranuar e guslit, pra, e forma e guslit cilën të në të nëse e mërë, pra lirohë është për i përgjëgjësisë, e krynë obligimën. Pra në gjonë arabel e gjëza, ose në kuptimin teknik e ljëza është që, da thonë njeri u monë nuk kërkohët prej ti që me, me, kry, me, me kryat vepër për këtë arsye thuhet ejzat salatu namazi i tij është pranuar me kuptimin që pra e, e, nuk kërkohet prej tij edhe një herë me përsëritja të namazit. Kështu ngjashëm thuhet edhe për adhurime të tjera. Prandaj për shembull nëse dikush e, falet duke qenë pa abdest, prej harresës, ka harruar që nuk ka abdest edhe falet. Mosse të kryj namazin i kujtohet. Këtë rast namazi i tij nuk është pranuar. Nga se, do thonë, a i prap kërkohët prej ti Ose urnohët që me përsëritat namaz Po, pra, veprimi ti, kër e ka kry namazin Kër e ka falë namazin Nuk e ka rëzuar prej ti këtë kërkes Nuk e ka larguar kërkesin Ose urnë e qaj me, me falët namaz pra Për da i dhe këto autorit Po, përmen cilë është a i forma gusil Që nëse e vepronja në ma nuk kërkohët prej neve E marë gusil, pra, pranohët prej neve Thot, e njen uje Ma ju se mje Me mba njët edhe me bëbismillah. Për këto falon malartë. Mëja om me beden në hu bil gusli më rrëtën edhe e lanë gjithë trupën e ti me gusl njëherë. Njëherë, jo ma shumë. Këto pa e shumë që atore nuk e ka përmen shpërlajën e gojës edhe hundës. Sigur se që është pra nabdes. Pëse nuk e ka përmen këto nga se... Soj për këtë obligueshmëri selaris gojes edhe hundës gjat goslit ka mos pajtimësi diatare, asht obligim apo jo? Ka bioditare që thon se gosli nuk pranohet, nuk është i saktë nëse njeriu nuk e shpërlon gojën edhe hundën gjat goslit, sigurisht se namtes. Disa diatare kanë mendimin që pranohet, edhe është i saktë. Edhe nëse nuk e shpërlon gojën edhe hundën. Mir po, e saktë është mendimi me par. po, me par me i parë, po mendimi i parë është më i saktë. Ose më ofërt vërtetës. Të nga se Allah subhanahu taala ka thon fatahru. Nëse jeni gjinub pastroni. Edhe pastroni do thotë kjo e përfshin kët trupin. Edhe embrincia gojës edhe hunës, dhe hundës do thotë hyn te trupi që Allah subhanahu taala ka bër obligë meelo. Për kët arsye pejgamberi ka urdhnu meelo, gjatë avdesit meelo gojën edhe hundën, ka urdhnu pejgamberi. Edhe pse Allah na jeth thotë të oksilojë gjukun, pastroni ose la një ftyrat e juje, pra nuk këpërmen goja dhe huna. Njërë për përdrejsa ata jënë brenda ftyrës, atër është obligim larja tyre, sigur se larja ftyrës. Pra hynë përfshihen brenda e larjes se ftyrës, në abdes, po gjithashtu përfshihen brenda e larjes se trupit apo ftyrës këtë ras në gusël. Nga se dohën pasrimi tyre në gusël është majë i përfolsuar më inkonfirmuar sesa në abdas. Pra autori, ë, gjithashtu kur po thotë që duhet më përfshi krejt trupin e timën gusel, ë, po me me me, me pastrim gjat guslit, këjo i përfshin edhe lkurën, pjesën e lkurës që është nën qimet e dendura të trupit. Pa mjekr apo në flok apo kudo që ka ndriju chimë dendura në trup, lkura që është në, në to po po po do, do të më me, me pastruaj duhet me pasru gjatë guslit, me la gjatë guslit, pra është obligim. Për dalim prej abdesit, që shëgjemi marë më harë, që nuk është obligim nëse për shamullë qime të mjekërës e si në dendora, nuk është obligim me la pjesën e brendshme. Për këtë arsive djetarë, ka thonë, saj për këtë qimeve të në dendora, që i ka njëriju në të ropë, qime të dendora logaritën ato që do thotë nuk shihët të lkura mrapa ty Lëkura nuk shihet gjyra lëkurës Që është në brapa këtyre qimeve Pra ndaj djetarë thvojnë Saj përket këtyre qimeve Ose pastrimit të tyre Apo pastrimit lëkurës që është nënto Kjo ndohet Në tri lojës e në tri grupe E para është Rasti kur është obligim Me pastru Anën e jashtë me anën e brenshme të tyre Në të gjitha rastet Si që është Të gusli obligativ që e përmanë Pra do të më lë anaën e jashtme të chimave të dendura dhe anën e brendshme. Pra krejt, edhe edhe lkurën që është në to. Të gus, të gus një obligativ. E dytë është që obligohet me lë anën e jashtme dhe anën e brendshme nëse chimet janë jo të dendura. Mirpo, nëse janë të dendura, atë rresht obligon me lë anën e jashtme, por jo anën e brendshme, siç është rasti me abdësin. Edhe rasti i tretë është kur nuk obligohet me lë Pra me pastruesh fjalën, nuk nuk nuk është obligim të pastruaj pra anën e brendshme. Pavarësisht ta janë cima të dendura apo nuk janë të dendura, siç është thastit me të jemumën. Nuk nuk e kemi obligim të lë. Pra e, pjesën e brendshme të tyre. Argument për këtë është se ë os argumente që Këgo sol është i pranuar, nëse kryen këtë formë, është i pranuar te Allahu subhanahu teala. Ësht fjala Allahu në surën Maide ayat 6, ku thotë "In kuntum junuban fat tahharu", nëse jeni junub pastroni. Sepse pa, Allahu subhanahu teala nuk ka përmend asgjë më shumë, vetëm ka thonë "laani pastroni". Po pa, nuk ka përmend detaje, ulsi rase si do të mu kry pastrimin. Prandaj kush do të që e lajë gjithë trupin e tij një herë, atëherë për këtë është të sakte dhe pranuar thua që kë e ka lo të trupin. Pra ka qënë në vend këtë urnën të lasmata. Pas trahoni, pra looni të rëtë trupin. Mirë po, nëse dikush këtu, këndër shtonë edhe thot, ajeti ka orë njërtë për mbledhërë. Por se pejga merë e salason këtë ajet e ka detajizu. Pra ka shpegun në holësirë, në holësirë asesirë dohet me të E kry guslin, ose si do të më marë guslin Po si është forma E guslit cilën do të më marë muslimani Si që ka thonë Allah s.a.w. Falen i namazin Myrë të përgjithshme Shumë a jetë Për ty në është a jetë i 20 surës më zëmbili Pasaj përja me sëmë neve Në ka shpjegu Se si do të falit namazin me veprimet e ti Po në detaje në Hulsira kështë më rrët Përndaj Përndaj O stobligjem çe kur ta falemi namazën, ta falim ashtu siç e ka vepruar ashtu siç ka falë pejgamberi sa. Pse mos ta themi të njëjtën edhe për guslën? Per Allahu po thet lanin më përgjithshëm mirë popullason na ka shpjegon detojse se çu do të kryet këtë. Përgjigjja ndaj kësaj është përmes dy pikave. E para është se sikur kë, kës dashja të Allahu subhanahu taala me kët urdhën që ne me ula, pra me marr gusl në mënyrë të detajzuar ashtu siç ka ardhur në sunetin e pejgamberit, omer Allah vetë na e kisht sqaruar neve. Siç na ka sqaruar abdesin, i cili përmendet brenda të njëjtë ayat. Ayatë i gjortë të surres Maide përmendet edhe abdesi, edhe gosli, edhe teyemumi. Fose si kur kisht dashur Allah subhanahu teala se ne teyemun e marr këto në detaj, siç ka në sunetin, omer Allah na e kisht shpjeguar si sigurisht abdesin. Mirë, por përdorja e Allah ka përmendë këtë në mënyrë për për të përmbledhur, në mënyrë përgjithshme, ku se te abdesi ka shtjeluar, po e ka përmend të abdesin fond të shtjeluar, atër për isoj këptohet që ajo që kemë për obligim për detyr me vëpru gjatë guslit, është, do thot, vetëm pasrimi gjithë trupit, e jo ndë një form pa, e, e, detajizuar, apo do thot në form të, e, të holsira dhe detajat që shka anë sunetin e pejga meri sasëm. Dhe argumenti i dytë është hadithi i Imran bin Husainit radiuallahu anhu i cili është hadithi i gjatë, mirëpo mes pyetjeve që përmendën hadithu është se pejgamberi sollallahu alajhi wasallam i ka thënë një sahabiu i cili ka, ka qenë xhunub dhe nuk u fal, ka thënë khudh hadha wa frikhu alik, marr këtë ujë dhe hedhe mbi trupin ton. Edhe nuk ja përmend pranë nuk ja ka sqaruar në detaje se si më mor abdesin ose si më hidh si më mor guslin apo si më hidh qet u mbi trupin e tij. Prandaj sikur të kishin obligim guslim me marr ashtu siç ka marr pejgamberi saum pron, që shoqë përmandum ulart në në sunetin e tij, atë edhe në këtë rast pejgamberi saum ia kisë sharuaj ia kishte ja shpjeguar ti, gase nuk lejohet me vonu shpjegimin e shqarimin prej kohës kur është e nevojshme me me dhana të shpjegim. Sidomos to kemi të bëjmë në rastin ose në vendin ku pejgamberi ka qenë për cielës i fesa Allah të abolixhevët të Allah të njerëz. Prandaj nuk lejohet më të vonu shpjegimin. Nëse dikush prap thot, ndoshta ky njeriu ka ditë formën ose mënyrën se si do të më marr Gospelin, përgjigjja ndaj kësaj është se, pra e para, në parimisht, pra në origjinë themi se nuk e ka ditë. Po ai nuk ka pasnjuhri për këto. Le e dyta është se ajo që kuptohet prej hadithut është se ai ka qenë i paditshëm. Po gjendja e tij është ka, nuk ka pas durrë Gospelin. Nga se, do thot, të di se është maj gjodë, mirë po aty për menët që aj nuk e ka dit edhe që te jemumi i mjafton në vend guslit nëse nuk ka avdes, nëse nuk ka uj. I mjafton në vend guslit nëse nuk ka uj. Nuk e ka dit këto. Pro, kjo të regon që aj ka qenë i pa di shumë rrës dispozite se, se si do të mu pasru prej guslit. Pro, për mblatë të sejme që guslit i pranuar i, që i mjafton njëriot është që me banë me thon bismillah sipas mendimit të autorit pastaj do thot me la të gjithë trupin një herë të vetme me ujë mirëpo për duket përshik këtu edhe e, shpërlarjen e gojës edhe hundës. Fandai. Nëse dikush është junub, do të hyjë në junubet, edhe e bën një tguslin. Pastaj hyn, për shembull në një Pelgë, apo të nabërsham shusht Kada, apo Në një vend ku është uj i mbledhur Hënë atë edhe del Pa hëzhytët krejtë komplet edhe del Thejme që kjo gusël I mjaftën atë në të në I pranohet Allahus më të të le Me kështë që me shpërla gojnë edhe hunë Mirë po nëse dikush Dëshiran me mara pëdes Dëshiran me mara pëdes Pasë që u zhytë në atë uj Dëshiran me mara pëdes Edhe bën njëtë, edhe thot përdes sa i munuj për bën njëtë me morabdes. Kjo nuk i pranohet. Nuk kemi mjafton këtë formë morabdes. Përveç nëse dal prej ujit e, me renditje ashtu që shpërlahen ose lahen pjesët e abdestit. Gjashtë çu që kemi marrë më herët për renditja është farz, është obligim sipas mendimit masak dietarëve gjat abdestit. Mosta i autori vazhdon edhe për mëna edhe disa çështje të tjera që ndërlidhen. Me gusle dhe abdesim, që është është përshamullë që Sa është asia ujët me cilin do të me marrë abdes Sa është asia ujët me cilin do të me marrë gusle Pra si pas sonetet pejga meri sallallahu e sëm Kështu më radhë, përkëto inshë Allah dhe flasëm Dhe si nashëm, Allahu alam, Allahu më salli Vë salli më lani bina muhammed Vë ala alihi vë sahbihi e gjemi